Я кажу, з'явилася, бо вона не приїздила ні таксі, ні автобусом, а просто з'являлася, виникала ні звідки. А вчора ніби підгадала, що тут був Рустем з машиною. Він часто приїздив до Галі. Ну, наша знайома привезла вірчі грамоти, намовила Рустема, щоб підвіз своєю машиною наш раритет. Ну, а далі вам уже все відомо. Про які грамоти ви згадали? Оксана докірливо глянула на військового юриста. Чому не сказав про це нічого? Це вже для господаря. Лист із міністерства і платіжне доручення для банку. Яке міністерство? Культури? Та я й не помітив, простодушно повідомив Костюк. Покажіть нам ці документи, звеліла Оксана. Ми тепер перейдемо до вас, і ви нам все покажете. Галя не бачила тих паперів? Костюк зітхнув. Не бачила. І слава Богу. А то б сказала, продав Рустема. Там значиться така сума, що в нас ніхто і не чув подібного. Галя сиділа так само незрушно на диванчику, не звернула ніякої уваги на бускові пластикові палітурочки, які виніс Костюк із сусідньої кімнати. Ось! Костюк поклав палітурочки на стіл перед юристами. Розгорнув. Замість державних паперів із міністерськими грифами там була купка попилу. «Не доторкуйтесь!» – вигукнула Оксана. Можливо, експертам вдасться прочитати. Але від необережного Костюкового поруху звуглілі папери розсипалися на попіл. І тепер уже не лишалося ніяких надій на розкриття їхньої таємниці. «Як же так?» – розгублено бурмотів Костюк. «Я ж сам бачив!» «І товариш художник теж бачив!» «Вона ж нам обом показувала, а тоді дала мені оце... Ще й попросила, щоб оберіг, бо така ж сума. А тепер виходить, наче хтось спалив. «Хімія», – сказав Кармолін, – «хімія робить чудеса». «Злочинні», – доповнила Оксана. «В нашому випадку, на жаль, тільки злочинні». «Я не дав вам висновку нашого медичного експерта», – дістав з планшетки папірця Кармолін. Тут не хімія. Оксана глянула на висновок про причину смерті Гасанова. Отрута з морських плоскохвостих змій. Смерть настала майже негайно. Звідки у вашого експерта така впевненість? Спитала Оксана. Він три роки служив у В'єтнамі. Мав справу із десятками і сотнями таких отруєнь. «А я вже маю справу вже з третім отруєнням і цілковито безпорадна», – гірко думала Оксана. Безпорадність і безпомічність її ще побільшили, коли почула тут ім'я професора Богораза. Кармолін помітив Оксани не збентеження, вічливо поцікавився. «Вас одвести до Києва?» «Під охороною ваших автоматників? Ні, спасибі». Доберуся автобусом. «Коли що, то моя нива до ваших послуг», – запропонував художник. «Я ж сказала – автобусом. Надаю перевагу демократичним видам транспорту». Оксана підсіла на диванчик до Галі, поцілувала дівчину в щоку. «Пробач, що не вберегли твого хлопця. Але тут ніхто не винен. Це страшна стихія». Мов землетрус або вулкан. Вулкан? Дівчина вперше звела погляд на присутніх. Так, вулкан. Але й до вулкана ми доберемося, запевнила її Оксана. Хоч знала, що від таких запевнень дівчині не легше. А кому сьогодні легше? Мощі блаженного Агапіта. У прокуратурі Оксану ждали. Внизу чергував молодий вродливий старшина.